La, ah, la, ah, la, ah. la. As-salatu vas-salamu ala išrafi al-anbija, nus-salin al-ma-abad, posle koja pripada uzvišenom Allahu tebareka wa ta'ala ala al Muhmeda sallallahu alayhi wa sallam, na njegovu časlu u porodcu, na sve njegove drugove, koji se dobro sudni dan, ima-abad, al ass-salamu alaykum, rahmatullahi wa barakatuh. Mi ćemo se večeras, dragoma braću i sestru, svrniti na bitku poznatu kao Benin Kureila, a to je jedno od plemjena Židova ili ben Israila koji su živjeli u Medini. I u našem zadnjem predamaju, kad smo govorili o bitci na Hendeku ili bitka Saveznika, spomenuli smo da upravo ovo pleme izao Rasula sallallahu aleyhi wa sallam i to u najgorih trenutaka. A to je da su prvanci plemena Benu Nadir, isto tako Židovskog plemena koje je bilo prethodno prognano iz Medine, isto tako radi svoje izdaje i kršenja ugovora s sa Resulom, sallallahu alaihi ve sellem, da su bodrili Kurejšije, i isto tako Rašta, prea mene, kao što su katafan, su bodrili proti Resula, sallallahu alaihi ve sellem, a isto tako su, a to je njihov pre, e, predvodnik, a to je Hujay ibn Ahtar, je isto bodri on i sokolio plememenu Kureja, da se brojli proti Resula, sallallahu alaihi ve sellem, pa su oni tako prihvatili, Tako da Resul sallallahu alaihi wa sallam bio u veoma teškoj položaju. Pa je bilo da kažemo logično da Resul sallallahu alaihi wa sallam kada završi sa saveznicima i to je se završio, Resul sallallahu alaihi wa sallam je pobjedio zavajući Allahu te baraka vatala i njegove vojski koji nisu vidjeli, bilo je logično da se obračuna sa ovim plemenom i sa njihovom izdajom. Pa Resul salallahu alaihi wa sallam, kada je se vratio iz bitke na Hendeku i kada ušao kod svoje supruge umuseleme radijallahu anha i kada se kupao od tragova koji su bilo od rata, došao mu je Džibril alaihi wa sallam, i kao što se penosi na svoje glavi je imao imamu i isto tako jahao je na mazgi i došao Resul salallahu alaihi wa sallam i rekao mu da li si ostavio na oružanje A kaže, mi meneci nismo ostavili naružanje i uzmišeni Allah tebareka ve ta'alati naređuje da se zaputiš prema Ben-Kuridhi. Znači, Resulu sallallahu aleyhi ve sellem je bilo naređeno da posove muslimane i da se zaputi prema plemenu Ben-Kuridha pa je Resulu sallallahu aleyhi ve sellem pozvao muslimane da krenu prema Ben-Kuridhi tako da se okupilo tri hiljade muslimana. R.S. Al pošto je ta bitka bila odlučujuća, rekao je svojim drugovim sobrazijućim, nemoj niko od vas, a da ne klanja i kindiju namaz kod Benukureide. R.S. Al došao u podnesko vrijeme, pa kada je Džibrijel došao, rekao je, svi morate da klanjate i kindiju, Namaz kod Benukurejza je Resul s.a.v. je dobro znao ako im ostavi vremena da će se pripremiti i isto tako da će se učvrstiti u svojim tvrđamama. Nakon toga Resul s.a.v. je izaslao Aliju radi Allahu anhu kao prethodnicu vojske pa je Alija došao do njihovi tvrđava pa su vredali Resula s.a.v. A umeđu vremenu Resul sallallahu alaihi ve sellem je krenuo sa glavninom vojske. Pa je Alija radijana došla Resulu sallallahu alaihi ve sellem upozorio ga da se ne približava njehovim tvrđamama. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem kada nisu mene vređali kaj jesu. Na koji su način drugovi Resula sallallahu alaihi ve sellem poimali poziv Resula sallallahu alaihi ve sellem na taj način da određena skupina drugova Resula sallallahu alaihi ve sellem Nije klanjala iqindiju namaz osim kod benu korela iako je ikindsko vrijeme izašlo. Druga skupina pak je svatala reč da su da da se treba biti brz, da treba biti ozbiljan i klanjali su ikindiju namazu i ikindsko vrijeme. Međutim druga skupina drugova sallallahu stan to usvatili da ne treba da se klanja ikindija osim kod benu korela i nisu klanjali izašlo ikindsko vrijeme. Pa to došo do Resula sallallahu alaihi wa sallam i Resul sallallahu alaihi wa sallam nije nikoga od njih ukorio. I kako kažu islamski učenjaci ovaj hadis ili ovaj događaj nas e, podučava kako treba da se odnosimo nasprem pitanja u kojim se može razići. Postoje određeno razilažan ili cijepanje koje u islamu zabranjeno i to je, nije milost, To je Aza, po pitanju ovoga ummeta. Međutim, može se desiti određeno razilaženje po pitanju određeni pitanje. Većinom to su pitanja koje upopunjuju temelje. Ne može se desiti da se razlijazuju po pitanju tauhida, po pitanju namaza. Njegove obavezno zakijate je sliče o tome. Znači, po pitanju temelja ne može doći razilaženje. Međutim, može doći po pitanju razilaženja u pitanjima koje upopunjuju tu temelje. I vidimo da određena skupina Resulallahure veseleme radila na usporu spolja se njegovih riječi, a to je nemoj da niko kanja i kinjom osim kod benu ko reda što tako postupili. Međutim druga skupina je to svatila da je to ipak od Resulallahure ne želi se da oni nakanje i kinjom da izađe na manš, već da pošure, da pošure u same hodu. I Resulallahure kaže se nije nikog od njih kritizirao. E zato bi trebali mi tako da se odnosimo na osnovu određeni pitanje gdje postoji razilaženje, to je jako razilaženje. I ide određena skupina učenjaka ima svoje dokaze i drugi učenjaka imaju svoje dokaze da čovjek ima široka prsa za to. Ne da negira i da kritizira svoga brata. Ako hoćeš da ukažeš na određeno pitanje, ako misliš da to je tvoje, tvoje riječi da su jačio na to na lijep način pojasniš svojome vratu muslimanu, ali u svakom slučaju to ne se srca razići, mora i dalje ostati jedistvena i mora ta islamsko praslo da ostaje ostaje jako. Pa je tako Resus sallallahu alaihi vesela približio se Benu Kurede njihovim tvrđavama i onda je se ulogorio kod jedne od njihovih Bonareva i onda je stavio Benu Kureda okruženje i kažu da je to okruženje trajalo 25 dana ili 30 dana. Znači Resus sallallahu alaihi vesela došao sa 3000 muđahida kraje mjeseca til kada, to je 11. hidrski mjesec, pete godine po hidriji i stavio je u okruženje. Naravno, da Benu Benukurijeda su želi da znaju šta će biti sa njima, odnosno na koji će naći, ne su sada dao sada postupiti, ne došao sada kod njeni, znaju oni šta su dobro, dobro znaju šta su uradili. Pa je jedan od njihovih prvaka po imenu Kabe i Ustao je između njih, želeći da i posavjetuje. Šta da sada radi, šta da čini? Pa rekao, ja vam predlažem tri stvari. Prva stvar, vi dobro znate da je Muhammed Allahov poslanik i uvijesnik. Zašto ne bi u njega povjerovali, ušli u islam. I na taj način zaštitili svoje živote, svoje mjetke, svoje supruga, svoje djecu. Primimo islam i na taj način zaštitimo sebe i ono što mi posjedimo. Pa su to odbili. Iako su dobro znali da je Resul Salallahu Veselma, Allahobu Tebarak, la tala poslanik i Eurovisnik, ili ga nalazi u Teorantu. Pa je rekao, ako već to nećete, hajde onda bar da pobijemo naše supruge i našu djecu, jer zna ako to ne učine, i isto tako Resul Salallahu koji pobijedi, da će njihove supruge i djeca doći kao roblje pa je da kaje hajmo da ih pobijemo i onda mi nemamo šta čega da se bojimo i onda ćemo izaći i politi se protiv Muhammeda s.a. sve dok od njega ne ubijemo određeni veliki broj, jer čovjek kada nema porodice, kada nema subluge, kada nema nešto da izgubi izgubio, onda se on bori na taj način da ubija svoga neprijatelja, pa nisu ni to prihvatili, pa im je onda rekao mi se nalazimo u subati, u subota je dan i Resursa svema dobro zna da mi prazni kojima u po, popitanju subote i zna da ga nećemo napasti, hajde napadimo onda Mohameda i sigurno da ćemo ga izanati, međutim, mi to nisu htjeli da prihvate, jer kaže, ne želi da, da, da skrnare čast subote. Pa on da rekao, ja ne vidim uopšte, od onog trenutka kad vas vaše majke rodile, ja između vas ne vidim čovjeka koji razumije, odnosno koji ne pojma. Pa su tako odbili njegov prijedlog, a nakon toga su izasali jednu od njih čovjek koji se zove Šar ibn Kajs, da pregovara sa Rasulom sallallahu aleyhi ve sellem. Pa je došao sallallahu aleyhi ve sellem i predložio mu da resu sallallahu sam ve sellem postupi kao što je postupio sa ben Nadir. A to je da je iz Medine i da oni uzmu sa sobom svoj imetak i da ostavi naružanje Rasul sallallahu Međutim, Rasul sallallahu aleyhi to nije prihvatio. Pa mu je onda ponudio da mu danu i imetak Međutim, da se oni spasu sa svojim životima i da uzmu svoje suprugu i djecu, međutim, Resul al sallallahu alayhi wa -e sallam, ni to nije prihvatio. Veće im je nudio, a to je da prihvade sud Resula sallallahu alayhi wa -e sallam, odnosno sud Allaha tebara k'evetala po pitanju njih. I vidimo kako Resul al sallallahu alayhi wa -e sallam određenim situacijama prihvaćao je za uzimanje. I isto tako, kada je god mogo Resul al sallallahu alayhi wa -e sallam, Da uzme lahšu stranu, to je činio. Međutim, određenim stvarima koje su bile ozbiljne, koje su bile teške, Resul s.a.v. nije želeo da popusti. Njova izdaja je bila velika i zato Resul s.a.v. nije htio da sa njima uošte se dogovara, da sa njima pregovara i tako da odbio i isto tako taj vid koji se oni predlagali. Nakon toga, je zatražili su da im dođe Ebu Lubabe, jedan od sahabija koji je bio isplemena Eus. Jer su Benukorede bili u savezništom sa Eusom pa su želi da im dođe Ebu Lubabe da se sa njim posavjetuju šta im je činiti. Pa, su, pa je došao Ebu Lubabe kod Benukorede pa su kada je ušao kod nje našao je prvaka ispred sebe a žene i djeca svi su plakali. Pa je To utjecalo na Ebulu babe pa su ga upitali šta da radi, odnosno da li da prihvate sud Allaha i poslanih pa im je Ebulu pokazao na vrat odnosno je pokazalo da će biti ubijeni kada je to uradio činio, shvatio je da iznemerio emanet a to je da ukazao na određenu stvar a to nije njegovo pravo I isto tako spomenuli sam sučenjaci da su po pitanju njegove objave kuranske ajati, ovi koji vjerujete, nemojte da varate Allaha i njegova poslanika i nemojte da izneverite svoje emanete, a vi znate. Pa je Bulubabe kada je to učinio, otišao u posaniku meščid i sebe je zavezao od jedan od stubova meščida, jer je znao da je pogriješio i rekao je, da neće nikada više doći na područje ili na zemlju Benu Kureyla, isto tako da nikoga neće smjeti odvezati osim Resul sallallahu alaihi wa sallam. Pa je o postupku Resul sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekao da je došlo meni, ja bih zatražio za njega oprost. Međutim, sada kada je već to učinio, sad ćemo čekati dok Allah avtala, ne objavi Ajeta je po pitanju njega, odnosno dok mu ne oprosti i ne prihvati njegov pokajanje. Pa tako je Abu Lubabe proveo šest dana oposlanika u mesičidu. Kada bi došlo vrijeme da klanje dolazati njegova suproga, kada bi ga o -o -o odvezala, on bi klanjao, nakon toga bi sebe zavezao. Sve dok nisu bili objave kuranske ajete, onda su da nije Resulusa objavljeno da je, da je Allah prihvatio njegovo pokajanje, I kada bio u kući svojej supriju Muselam, ona rekla da ga obradujem tijim povodom, pa je rekao Resul sa osam da ga obraduje, jer još nije bio objavljen ajat i hijjaba, odnosno da supraga Resula sa osam razgovaraju sa drugim ljudima iza zastona, pa izašla i rekla raduj se o Ebulu babe, prihvatio Allah te barek ve ta tvoje pokojanje, i onda Resu, sallam, je Resul s.a. nakon kada je na namaz, odvezao je i on je on je izašao. Nakon toga su Benu Benukureda su prihvatili sud Resula sallallahu alaihi wa sallam. I ono što je važno se spomeni, da prije suda Resula sallallahu alaihi wa nije Islam primio niko od Benukureda, dosim četiri osobe, tri osobe nisu bile u sami Benukureda, su bilo u u savjetu, samo je jedan čovjek primio Islam od Benu Benukureda I kako se prenosi, nije htjeo da bude sa svojim plemenom kada su iznali Resula sallallahu alaihi ve sellem i da bi nakon toga izašao je iz mjesta gdje su stanovali penu korea, da je kao, se za njega nije znao, izašao iz Medine. Nakon toga, kada su prihvatili sud Resula sallallahu alaihi ve sellem, došao je Eps kod Resula sallallahu alaihi ve sellem da bi se zalagali za njih kod Resula sallallahu alaihi ve sellem Pa su rekli, o Božji po pitanju ben nadirati Nadira, ti si prihvatio zalaganje, posljedovanje Ubeja ibn Selula, vođe monatika koji je se zalagao za ben Nadir, jer on bio iz Hazređa, pa da se zalaže za Ben-u, jer je su sa prihvatio i oni su bili prograni iz Medine. Pa kaže, to su učinio za Hazređ, učini nešto za naše, za naše, Saveznike, pa je rekao Resul Sadallahu, da dali prihvatate, da li ste zadovoljni da jedan od vas, odnosno iz eus da presudi ovim ljudima? Pa su rekli da, pa je rekao Resul Sadallahu, neka im presudi Sadibni Muad radijallahu anhu. Kao što ne poznate, mi smo spomenuli da je sad Sa Sadibni Muad bio ranjen u Bicina u Hendeku bio je ranjen u ruku i da Resul Salasam ga je stavio u šator koji je bio učinjen za ranjenike, bio je poslanikom mesčidu, bio je ranjen i dobro znate da je sad Ibni e, e, e, Ibn Muad da je molio Allaha Tebara Kabatana i da je govorio meni je džihad protiv oni ljudi koji negiraju Resul je Salasam jedan od najdražijih, pa ako će i dalje biti džihada, ti ime poživi, a ako neće biti džihada, onda me ti u smrti. Međutim, ne dozvoli da umrem dok ne vidim završicu Benukurejve. Odnosno, dok ne vidim šta će biti sa tim izdajnicima. Pa je se tako nalazio u mešću Resulina, sallahu sallam, pa su otišli po njega i pomogli mu da se ispe na prevozno sresto, na jahalicu, i da dođe do njih, jer nije bio u samu stavu da se ispe na jahalicu i da dođe, pa kada je hodio i dolazi od Resula sallallahu alihi vselem okruži su ga ljudi iz Eusa i govorili su mu Resul sallallahu alihi vselem te je izabrao da presudiš između njih pa lijepo postupi prema prema našim saveznicima. pa kada je se približio Sadim noad Resulu sallallahu alihi vselem i drugovima njegovima sa muslimanima, Resul sallallahu alihi vselem rekao ustanite naspram svoga gospodina kumum ila sajidikom, jer je sad imali moje veliko mjesto u islamu. Pedošao pa i pitao je njih, hoćete vi prihvati, pitao je, i drugim smo, hoćete da prihvatite moj sud? Rekli su, jest. Nakon toga iz poštenja prema Resulu sallalasenam, nije se želio da se okrijene Resulu sallalasenam pa da ga pita, već kaže, a da li će Resul sallalasenam prihvatiti moj sud? Pa je da hoće. Pa rekao, nastupilo je vrijeme da se sad imamo ad ne boli prigovora po pitanju Allaha Tebara Kvetala pa su znali da neće po njima postupiti blago. Pa rekao ja presuđujem da se njihovi muškarci ubiju a njihove žene isto tako djece da se dalju uroblje. Pa rekao Allah Tebara Kvetala ti si presudio između njih sa Allahovim presudom koji je iznad sedam nebesa. Odnosno, Allah te je potvrdio da je presuda Sadem i Mada ispravna i da je u stvari ona presuda Allah je i to je bila presuda popitana Bene Kureylaj. A to je da se njihovi muškarci ubiju zbog njihove izdaje i isto tako da se njihove žene i njihova djeca da se daju uroblje Naravno da u početku Ben-Ukurjeda nije tijelo da prihvati taj sud, znaju su šta to znači, pa Alija radi anhu, isto tako Zubir i Al-Anhu, su rekli ili ćete se predati ili tako nam Allaha dženešanu, mi ćemo se boriti sve dok ne opusimo ono što je okusio Hamza, radi Al-Anhu, ili ćemo mi napasti vaše utvrđenje pa su prihvatili sud, a nakon toga su bili stavljeni u zatvor u kuću e, Nusejbe, čerke Haritha, jedne od žena plemena Benunejar, znači stavljene su u zator dok se ne izvrši, ne izvrši sud e, sad ibn Ma'ad odnosno sud Allaha t'baraka ve ta'ala, nakon toga se je prišlo da se izvrši sud koji je e, presuđeno pa je sallallahu alejhi ve sellem koji je bio prisutan na redu da se iskopaju da se iskopaju određene e, e, mjesta na trgu ili na pijacama Medine, gdje će se biti ubijan, gdje će biti zakopani. Pa su tako izlazili i nisu se vraćali, pa su onda opet upitali svoga vođu, jednog od svojih vođa koji su prijedno spomenuo, a to je kabinni eset, koji je savjetovao što da urade, pa kaže šta se ovo dešava sa nama, pa kaže za ne vidite šta se dešava kada muškarci izađe, niko se od njih ne vraća što znači da bivamo ubijeni. Pa je onda došao na red na ibn Ahtaba, koji je nagovarao Benu Kureyla da izdaju Rasulat, sallallahu alaihi wa sallam, jer se prenosi, kada je zavišena bitka na Hendaku, da je on krenuo prema Hajberu, ali kao osjećao je jedan vid, da treba, da, znači vid, uvažavanja druge strane ili izvješavanja maneta, da se treba vrati u Benu Kureyla, jer je naobećao da će biti sa njima, pa je bio vraćen I kaže da je imao, imao na neki vrijedan ogrtač pa ga je upropaso sa svih strana da se musliman ne bi od moglo koristiti. Pa kada je došao da bude ubijen rekao da se neka za svoje za svoju brodu proti Resula saloselem i obraćao se Benviša i ti kaže ovo nama zapisano zapisano pa je bio ubijen. Resul salallahu alihi veselem iz te presude je izuzimao muškalce koji nisu bili punoljeti, oni nisu bili ubijeni. Žene su bile i djeca podijeljeni između muđahida, tako da ona koji je bio e, konjanik je dobijao tri, tri e, e, e, e, nagrade ili tri dijela, a dok je onaj koji je bio pješak dobio je jedan udiju. E, jedna od žena, to je Selma, čerka Kajsa, je od Resula s.a.v. da izuzme jednog od punoliti, a to je e, e, osoba po imenu e, Arifaa, jer je reka Resulu s.a.v. da je on obećao da će klanjati, isto tako da će jesti meso od deva, odnosno da će primiti Islam, pa je Resul s.a.v. poklonio. Isto tako od, od žena koja je bila obijena, samo je znači, jedna žena obijena od Benukurejda, A to je žena koja je ubila jednog od sahabija koji se zove e, Hadad ibn Suvej jele je bacila njega na veliki ogromni kamen pa je tako zasluživala da bude ubijena. Međutim, kako se prenosi koliko su e, bili prviženi svome židovstvu. Odnosno koliko nisu predavali pražnu islamu prenosi Ajše Ralan Anaha da upravo ta žena sjedla kod nje koja je ubila im i da je se smijala. Iako je znala da će biti ubijena, pa kaže onda je jedan od osoba, je povikao njenu ime. Pa re, je iša joj pita, kaže zašto te zovu? Kaže, ja ću biti ubijena. Kaže, zašto ćeš biti ubijena kada ja sam ubila Halada? Znači, znala da će biti ubijena, ali ona sjedi i smije se. I isto tako se prenosi da je sabitivni kajs radi Allah o anhu, da je u ratu koji se zove Boat, koji je bio između Hazra, Džajevsa, u Džahilijetu, prije nešto je Resusa, senem, je došao izaslan, da je ga spasio jedan od židova koji se zove zebir ibn Bata. Spasio ga na naše da ga oslobodio. Pa je taj ta osoba je bila zarovna, pa je došao kod njega Thabit, I isto tako otišao kod Jesu Osasem i tražio je da go ja Kaže, o Boži poslanić, on je učinio u džahelijecu za mene određenu stva. Pa Jesu Osasem dozvolio, znači je oslobodio ga je. Da bi nakon toga rekao, a šta ću ja star čovjek radit da svoje porucije djeci, Pa opet Thabit otišao kod Jesu Osasem pa bi slobodio i djecu. Pa kaje, šta ću ja star čovjek bez imetka? Pa da li su mi metak? Da bi nakon toga upitao Thabita šta je se desilo sa kablom i vesedom, Šta se desilo sa Hojevojim Ahtabom? Šta je se desilo sa Benu Kojedom? I kada me on govore su svi pobijeni, kaže onda nema, kaže, za mene hajra da ja živim bez in. Kaže, u ime onoga što sam ja tebi učinio, a to je što sam to slobojivo smrti, kaže, odvede me, ubiju, odveli su ga i bio ubijen. Znači do te mjeri je se bilo u nevjestu i na atu da nije htio da živi. I mož da Allah te barekata bi možda otpriliku da primi islam, bilo je da primi islam, ali je želio. A ko su vjerni moj odvedi mene i isto tako je bio ubijen. Reču samo nahole meselam, je isto tako podijelio je žene, kao što je mene djecu između između eh, muhadžira i ensarija, isto tako izašao je eh, sada im je dao ensari i rananu, sađe je isto tako od djece da ide do nežda da i proda, isto tako da kupi određeni e, e, oružje, isto tako konjicu za Resul, sallallahu sallam i muslimane. Između zarobjenih žena, Resul, sallallahu alihi vselem, izabrao rejhane. I Resul, sallallahu alihi vselem, je joj predlagao da primi islam i da je Resul, sallallahu sallallahu možan i da bude jedna od njegovih suproga, međutim, nije to prihvatno, već je reka Resul, sallallahu alihi vselem, rekla mu je bolje je za tebe i za da ja i dalje ostanem u svojoj vjeri i da budem u tvojih rokinja. Rasul s.a. to prihvatio, međutim izbjegavao je da bi onda jednoga dana primila islam i Rasul s.a. bio obavješten, ono tome je bilo me drago i ona je živjela svedro sa Rasulom sa osam dok Rasul s.a. Nije, nije preselio. I na taj način, da kažu, završava se govor o Benukureili. Kao što vidite, dragama moja i sestre, E jedan najveći poukaj poruka ove bitke je ta, a to je opasnost izdaje. Jer je Allah tabaraka ve ta'ala rekao فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ an نَفْسِ I onaj koji izneveri svoj ugovor, odnosno onaj koji izda određenu skupinu, on je ta izdaje sama na njegovu štetu. Iso tako Allah tabaraka ve ta'ala rekao وَلَا يَحِيكُم مَكْرُ أَسْسَيُّمْ Ila bi ehli. I spetkarenje koje je u osnovi ružo i šteteo. Njegova šteta se neće vratiti osim na onoga koji spetkare. Naravno da ćemo mi kada čitamo o ovome dogaju, naćemo različite govore, pa ćemo naći određene ljude da negiraju ispravnost ubijanja. Benukurijeda, ja kažem, naleže se oko 400, 600, 700, kako će Resul sallallahu resente i popiti sve ljude? ka nije to vredostojno? Jer na taj način misle da odgone ono što je ružno da je bi se pripisalo Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, izvori islamski je da se možda razlikuju oko broja, tačnog broja, međutim, zasiguro da je bilo par hiljada, oni Međutim, kada se vratimo zbog čega su ubijeni, vidit da je to izdaja. I zašto je dozvoleno drugim narodima da ubijaju druge narode ili pojedince kada izdaju, odnosno kada izdaju državu, kada načine veliku štetu, pa zašto se ona o tome prigovara? Zašto se ona to prigovara muslimanima, odnosno zašto se prigovara Rasul sallallahu alejhi ve sellem koji je dolazio da ubijam? Nemoguće je prihvatiti konstataciju da Rasul sallallahu alejhi ve sellem pogriješio, da je bio znikovac, da je volio Rasul sallallahu sellem da ubija ljude. Pa dobro, zašto je oslobodio onda onih koje oslobodio kad su tražili drugovi e, Resulasa o srnju? Zašto je Resulasa pozvao sada, da, da on je presudio? Međutim, vidimo da je između ni poslovao saglasnost da ono što su učinili da je to velika izdaja i vidimo da je sad to presudio i da drugi muslimanse nisu usprotrivili tome, tome sudu i da je to sud Allah te vada kaj I zato ne treba bježati od tih činjenica, jer to su činjenice koje su istinite. I ne treba niti da <coughs> on sumnja ti u časnost sve su sala u njegovu ispravnost po pitanju odluka jer es sallallahu prija toga je pustio sajedovska plemena da izađu čak više ibn Nadiru je dao da uzme sa som imanja pa po što razvaljavao svoje kuće nosile su es sallallahu sellem nije želio da ubija i nije es sallallahu se biza sla da ubija ljude es sallallahu se sam kao milost međutim određene situacije moraju da se tako posupi kao što je posupio Resul sallallahu alayhi e, ve Isto tako i sa učeničima što na kraju spomenjamo da Allah t'baraka ve taala objavio kuranski ajet u pitanju beno kureda pa rekao da Allah će da šanuhum koji je odredio da er no kitabe na svom slučaju beno da prihvate prihvatiti sud Allah t'baraka ve taala I isto tako da je on taj koji je protijao iz njovih tvrđava, jer je Džibir, kada je došao Resurus ala Lahore i Veselem je vesele rekao, ja sam izaslan, ja ću ispri tebe ići, ja ću potresati njihove tvrđave i bacivaću strah tevarka, u njihova srca. Pa Allah te varaka je taj koji je protijao iz ovih tvrđava, koji je ubacio strah u njihova srca pa kaže se dali oblačio se rasul asova sa njegovom drugom pa kaže mi što određujem skupio onih ubijali a odveđo drugu struplju ste stavjali u zarobeništvo i Allah tabaraka ve dao da vi nasjedite njihovu zemlju isto tako njihove kuće i Allah dželalühu sve može odnosno on je sve kadr. tako znači da Allah je pomogao resula svoga sallallahu alejhi ve senn sa vojskom od meleka Ide ubačen ubacen u niova srca, i oni su prihvati risulta Rasulah sallallahu alaihi wasalam, molim Allahe tabaraka ve sva kuris, morsom su sučuli, eto bude dokaz za nas, ane putin nas, a kulu kablihada, wa astagoli vada konfesati lalgaburu raheem. La ilaha illa La ilaha illa Muhammad Rasulullah alaihi salatu.